Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ez élő. Ez élő. Bakács vagyok. Be kell mondani sokszor, hogy élő és bakács vagyok. És ö, már a zenéből lehetett hallani, hogy más lesz. Hogy miért lesz más, azt mondom, most ne de hogy valami mikor indul el, vagy mikor születik, az nem azonos időpontok. És ma arra gondoltam, mert csak január van, meg nem régen karácsony volt, hogy a kicsit a van lesz jövő, erről elmélykednék, de hát valóban úgy lesz, hogy evangelizálok legalábbis vasárnaponként mindig megnézem az ige helyet, hogy mit rendel az én édes egyházam ige helynek. de ö, Mondjuk meg, hogy mi mindig is aktuális lesz, aktualizálni fogom az ige helyeket. Ez a buládi módszer. Franciáktól lestem el, és nem szívesen hagynám abba. Viszont nem lesznek, akik megzavarjanak, egyedül csak a hallgató teheti ezt meg. Tehát akkor, ha betelefonál majd mindjárt meg fogom tudni a számot, és akkor mondogatni is fogom folyamatosan a számot, mert tényleg bárkivel, bármikor nagyon szívesen és szeretettel beszélgetek. A De hát lényegében végignyomom, pszichoterápia lesz, persze az ego túltengése, lesz benne nem tudom folyam, biztos zenei szöveg folyam, Öh, még nem tudom még, még. pont ez az, hogy mi, mikor születik az csak utólag tehát hogy mikor volt a nagy októberi szocialista forradalom, azt utólag találták ki meg mindent, azt is, hogy karácsony mikor van, az kitaláció december 24, de nem baj ez a dolgot nem változtat de az fontos, hogy halljátok a, az ige helyet, amit mára rendeltek Mondom, ateista barátaimnak, akinek mindig érdeklődően kell hallgatni ezeket a dolgokat, mert a, a buddhizmus is számomra nagyon érdekes, holott nem vagyok buddhista. Tehát kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Fölépett egy ember, az Isten kültes János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tenni a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött... A világba volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek, s az ige testé lett, s közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az atya szülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. És hát akkor helyes, hogy ilyen kozmológiai sóműsorral jelentkezzen a kedvenc bukott celebetek Tibi, és hát magyarázza nektek a semmit, vagy a mindent. Mert tényleg, hogy új év van, én értem, hogy a sugárba hányás élménye is erős, de maradjunk most a kozmológiánál, mert e, valamiért azt hiszük, hogy valami elmúlik, és valami új következik. E, Holott nyilvánvalóan csak a Föld forgott tovább, végező azt a tevékenységet, amit már milliárd év óta a nap körül, de mégis, mégis ha megfigyeljük a vallásokat, a kultúrákat, az emberi gondolkodást, tényleg e, fontos számára a születés pillanata, vagy az új a kezdete, valamik a vége erről egyébként nagyon keveset tudunk, egyik pont János evangelista, aki hogy a fiatalokhoz is közel hozzam, ő neki azért látomásai voltak tehát a nem csak busztokban voltak LSD látomások, hanem már korábban is voltak ő az egyik, a másik érdekes módon az a Stephen Hawkins, aki maga egyértelműen deklarálta a ateista, és szerinte semmi szükség I Istenre a teremtéshez, de ennek ellenére, ha az ő, ő youtube on megnézhető, érdemes nézni őt, ő egy nagyon furcsa ember, mert azon tudom, tudós, fekete lyukak terén világszínvonalú tudós, és ugye nincs, csak a fejem működik, meg a szellemiség, a test az már teljesen gépek által működtetett. Ő olyan sok mindent mutatott meg nekünk, a nem láttuk, amíg Hawkins nem volt, eddig nem tudtuk, hogy mi az. Azt hittük, hogy ott semmi sincs. Hol ott a, ott a fekete luk van, ami iszatózatos erővel, szívja magába hatalmas ö, ö, energiát, halmoz föl, félelmetes. Ö, ö, csak azért mondom, hogy innen indul ki Stephen Hawkins is, amikor azt mondja, hogy megjelent egy ö, fénypont, egy, egy, egy rettenetesen pici pont, amiben az energia elkezdett rettenetesen erővel sűrűsödni, olyan, er, olyan mérhetetlen sűrűségű volt, hogy fölrobbant, és e, ugye hát e, ez, ez a boom Nagyon nehéz beszélni a semmiről, vagy gondolkodni a semmiről, mert például Szárd azt mondja, hogy már akkor se beszélünk jól, ha azt mondjuk, hogy e, ma semmi sincs, majd semmi van, mert ugye a semminek nem jó a létigéje, hanem ezért ő a semmi-semmizik szót alkotta meg. Tehát a a kezdés pillanatában eljutottunk a, a kozmoszunk határához, a képzeletünk határához, amelyben a semmi megfogalmazása rettetesen nehéz, főleg úgy, hogy mi mindig is teremtett lényekként a vanságban és a létezésben jöttünk létre. De eh, az, hogy ezt ő szuperenergiának hívja, vagy, hát nekem egyáltalán nem zavar. Tehát igen, ha ez, ez nem pro pro probléma, mondom keresztény barátaimnak, hogy hivatalosan Isten neve Allak. De ugye itt, a, itt az egészben a, miért csinálja ezt? Tehát miért történik a, a, az ősrobbanás, amiben létve ennek a naprendszerek? Ugye az elején azt hiszük, hogy Ugye csak a mi rendszerünk van, ma már tudjuk, hogy ez butaság, poliverzumok vannak. Az, az, már itt fölfoghatatlan számomra a dolog, de e, e, valahogy ezt a végtelenséget tudják a teleszkópok és a hihetetlen emberi találmányok, amelyek a világüttbe föltapadnak zuhanó meteoritokra és fényképeznek elképesztő, amit csinálunk szerintem ezen a szinten. Azok képeket tudnak sugározni erről a kozmológiai világról, amiről mi beszélünk. Ugye az első pillanatban a maga a... a mert ugye hogy kezdődik a mondat? Kezdetben. Tehát volt olyan idő, amikor, amikor nem volt idő. Hát ezért nehéz a nyelv. A, az idő is megszületik. Addig nem volt értelmes ez a kérdés, hogy me, meddig tart bármi is. És ebben a pillanatban a fény fölrobban, a, megszületik a, a, a, a, az idő is, természetesen vele együtt a tér is. A, azt mondják a filozófusok, hogy azért történik ez az egész, mert a, a jó képtelen önmagába zárni magát. Vagy nekem most mondok egyet, ami tetszik. Igen, mindig szélsőségesen félremagyarázok mindent, figyelmeztetek mindenkit. Tehát, de valahogy ezt, ezt megfigyelhető a természetben is számomra, hogy a, a, a, a jónak nedvezik, egyesül, aztán belőle születik valami, tehát tényleg állandóan ki, önmagát elhagyva egy másik, É, így elhiszem Istenről, hogy neki önmaga nem volt elég. Tehát valami szerető aktus állt a mögött, hogy teremtett világot hozott létre. Tehát a, amikor mindig azt mondják Istenről, hogy gonosz, akkor azért itt a kozmológiai ellenér, hogy hát most ennek semmi értelme, hogy egy teljesen gonosz világot hozzon létre ami egyébként, hogyha az ember szempontjából nézzük, teljesen gonosz mert ugye tudjátok azt a blődületes, félelmetes igazságot hogy csak a föld alkalmas arra, hogy éljünk ebbe az univerzumban én értem, hogy nagyon sok minden hasonlít rá de a hasonlóságok között olyan problémák vannak, hogy a Marson nem is tudom 570 ok Celsius van és az jelen pillanatban <coughs> nincs olyan naptelj amely attól megvédi minket tehát, de igen, az, azt elhiszem, hogy valamit akart magának, amiben az, ő gyönyörködhet, és ő a kőhöz képest az ember az ő tökéletességére is utal. Bár félelmetesen szépek a világűrben repülő kövek. A, tehát... Mindenkinek azt mondom, hogy Hawkins nézzen, és teljesen mindegy, hogy milyen az ideológiai hozzáállása a kérdéshez. Egy, talán állítható, hogy tényleg jó és szép a teremtés, ezen belül a Föld is. Az egy érdekes teológiai kérdés, hogy ennek ellenére elpusztítjuk-e. Mert a történet további folytatásában megjelenik az emberben lévő isteni erő, a szabad akarat, amely a nemet teljes isteni teremtettségében mondhatja teremtőjének. Félelmetes, hogy egy tökéletes rendszer létrehoz valami olyat, ami korlátozza őt, magát. Tényleg úgy van, hogy zsidóknak, botrány, görögöknek bolondság, Fantasztikus őrültségeket hallunk első hallásra. De mondjuk meg, hogy ö, emlékszem, amikor még kommunizmus volt, és mindig megaláztak, mert föl kellett állnom, hogy nézzétek ott a buta, hogy, ö, ö, és már akkor is ö, rossz volt kozmológiailag érvelnem, mert egyszer mondták, hogy hogy hihetek én az angyalokban, amikor Rengeteg űrhajó, meg mír repked a, a világűrben. És akkor éreztem, hogy nagy távolság van, a kérdezőim és köztem. Ö, nyilvánvalóan ö, ö, f, föl kell fognunk azt, hogy valami rettenetes szellem sötétségbe zártak minket ö, teológiailag ö, az elmúlt 50 vagy 60 évben. Ráadásul azt kell mondanom, hogy nem hiszem, hogy az egyház, zak felvették volna az aktuális fonalat arra vonatkozólag, hogy mi, a, mi az evangélium vagy az evangelizáció. Őrült szomorúsággal mondom nektek, most híreket mondok, Ferencpápa elbukta a színódussal szemben azokat a reformokat, amit Rómában, és azért is van ez az evangelizáció, mert megvárom azt a vasárnapot, amikor felemelt fejjel megyek be, mert az én jezsuita Ferencpápám kimondatja a világgal, hogy akik másodszor vagy harmadszor is házasodtak, azok se bűnösök. Így tartunk 2015-ben, de Ferenc Ferencpápa neve, sajnos a bíborosok lenyomták, azért azt ne felejtsük el, hogy sokan vannak a, a gonoszok és nagy ő hatalmuk, de térjünk vissza a, az igéhez. Tehát megszületett a, a szuperenergia, amely fölrobbant, és ami hát rettenetes, hosszú időn létrejönnek az univerzumok. Nézzük a, a szöveget közel, tehát a, akkor már értjük, hogy miért úgy kezdődik a, a János, hogy kezdetben volt az igé, mert nem lehet másképp elkezdeni ezt a történetet. Ez egy állati jó első sor. Mert aztán majd az újságírásról lesz szó keresztelő Szent Jánosnál, majd mindjárt megértitek miért, de nézzük bele, hogy még milyen furcsa mondatok vannak. A világosság világít a sötétben, ez egy fizikailag is elfogadható állítás, igen, de a sötétség nem fogadtam be. Fantasztikusan tetszik a sor, tulajdonképpen a, az anyag uh, mineműségére utal. A fény és a sötétség egymás. Olyan tökéletes ellentéte, hogy bár befogadja a sötét, átmegy rajta, nem látszik belőle semmi. Ö, igen, van dualizmus a gondolkodásomban, amelyben leegyszerűsítettem a világot a jó és a rossz harcára, de hát megint azt mondom nektek azért, mert megfigyeltem az életben, hogy Emberekből is kétféle van. Jó ember és rossz ember, és tudom, hogy nem nagy igazság, de amíg ott ezt használom, sokkal érdekesebb kategóriák alakultak ki bennem, mint az, hogy valakinek mondjuk mi a foglalkozása, vagy mekkora a fizetése. Az evangelizációnak meg azért is van szerepe, mert elképesztően goromba és részvétlen lett a lelketek. Ez sajnos azért érzem jobban, mert más országban is élek, más emberek között is, és először nekem a lajkó mondta azt, hogy figyelj, elkapják a szemüket, hogy akkor, ha ez a helyzet gazdasági helyzettől függetlenül, értsék meg a gazdagok, akkor is kell foglalkozni az emberek lelkével, mert akkor rosszabbul élünk. Tehát nem biztos, hogy Budapesten három napot eltölteni stresszben jobb, mint szabadkán, nyugalomban. De értitek, hogy ragaszkodom Budapesthez? Ezért mondom azt, hogy igen, a lélek az nem ideológiai kérdés, hanem ez egy olyan kérdés, amit inadekvátá tettek. A KDNP ugyanúgy, mint a marxizmus, Ebben nincs különbség. Inkább az egyházról beszélnek, vagy a vallásról. Mi azért az a lélekkel fogunk foglalkozni, hát ugye Jézusról van szó a világosság világít a nem fogadta és de mindenki, akibe profétai tudat van vagy elhivatottság tudat van az ugyanezt gondolja és sajnos sokszor igaza van a profétának, igaza van a tudósnak, a béresnek a Szent György, Albertnek, Albertnek nagyon nehéz lehet profétának lenni, mert Természetesen az övéi nem fogadják be. Sajnos a profitai magatartás az egy nem, hát nem, jó, nem államtitkári fizetés, de még, még, még tanácsadói szint, tehát se, semmi, az a semmi állapota. És ez a semmi állapota érdekes módon összekötődik avval, a, a, a, a, és azért kezdtem el innen, ilyen hosszan, hogy keresztelő Szent Jánossal, és még van időnk félkor, van valami, vagy nincs semmi, mi vagyunk. Hát azt tettek, hogy akkor elkezdtük az újságírás 89-ben, vagy 90-ben, én nem akartam, egyáltalán nem akartam újságíró lenni, mert még tudó, tudós pályára szántak, azt sem akartam lenni, csak az jó nyugi volt, de 89 ilyen rendszerváltás volt, mindenki össze-vissza beszélt, és akkor mondták, hogy de az egy jó dolog lesz. És akkor mondom, de nem akarok, mert az újságok olyan kis banálag. És akkor mondták, de nem lesznek olyanok. És hát mindegy. Ma már nagyon szégyelem meg kell mondanom, hogy én olvasom a médiát, olvasom a kollégákat. Hát van a médiában a kollégáknak egy olyan ha, szép, halmaza, népes halmaza, hát én nem hittem anyám még emlékeztek az 50-es évekre, meg ők, ők emlékeztek ezekre az időkre, de én ezt azt hittem, hogy ez ilyen korba már nincs tehát mikrofonálványok de van, nem baj ö, hogy, ö, de azért bonyolultál teszi a, a média képet, de most nem ez a lényeg, hanem ki akar, választotta magannak egy mintát egy szentet ö, őrangyalt aki majd, mikor csináljuk ezt a Fideszt, meg, meg a Magyar Narancsot, meg ezeket, majd el is szólt, hogy ő, hogy akkor ő segítsen, és én keresztelő Szent János figurájában találtam meg. Ugyanis ez az ember azt csinálta, kiállt a főtére, nem nézett ki valami jól, kötő volt rajta, meg hosszú haja volt, sáskákat evett, nagyon pank volt, és akkor jött a király, mert vitték a gyaloghintóval, meg a neje, hogy a fejükre olvasta, hogy mi, mi bűnöket követtek el úgy az elmúlt pár napban. Hát csak az volt a baj, hogy profételt megölni, az nagyon rossz, az, az, az, az, még a, az még a heródesék is tudták, hogy az nem a legjobb buli, de hát ugye ismeritek a történetet, hogy egy csajjal végül is az érzékek le, táncolnak egyet és Keresztelő Szent János fejét levágják, tárcára kerül a hatalom. Fontos a történet vége, de most, mert szimbolikusan beszélünk most már a médiáról. Tehát János volt az a média, amely átsugározta a hatalom felé a nép szenvedését és akaratát. Valóban, ez egy, azt gondolom, hogy a szabadsajtó filozófiájának alapmozanatánál vagyunk, ki mit sugároz kifelé. A klasszikus sajtószabadság felfogásban a nép ellenőrzi a hatalmat, méghozzá a sajtó a média útján. Én értem, hogy ez, ennek a tökéletes ellenkezője valósul meg Magyarországon, de attól az elv még igaz. Azért igaz, mert sok olyan példát tudunk arra mondani, ahol ez az igazság érvényesül. Pont keresztelő János története ez, aki tulajdonképpen a hatalom lelkiismerete volt, ez volt talán a legnagyobb bűne, és a nép szeretete állt mögötte. Ennek ellenére hadd mondjam azt, hogy végtelen nagy megtiszteltetésnek tartom az Istentől, hogy egy ilyen. Euh, médiamunkást, keresztelő Jánost választotta arra a szerepre, hogy megkeresztelje az ő fiát. Azért, ha megnézitek a, a kiemeléseket, hogy Isten mikor tesz tanúbizonyságot és kiknek, kiknek a társaságában megdöbbentek, ugyanis eléggé furcsa szamáriai asszony, mit mondjak? hú, az majd lehet, hogy majd hosszabban a szamári asszonyról, mindegy, bírta a férfiakat, szerette a szexet, neki mondja azt, hogy te vagy a messiás, ugye amikor a farizaiusok erre rákérdeznek, hát elsápad és elmenekül, annak az asszonynak meg azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Vámosok, halászok, nagyon, nagyon lehetetlen társaság, Rossz életi, kurva. kúrva. Lettenetesen botrányos a, a, a, a tanuk. Más kérdés, és ez egy érdekes, ez már a vallás és az egyház, hogy, hogy az mindig eufemizál, tehát az istálóból majd jászol lesz. Mert jobb, jobb könnyebb nekünk karácsonykor elviselni azt a gyönyörű betlehemi képet, amelyben mint a hollywoodi ö, ö, szépségben állatok lehelik be a testét. És értek, oké, nem is kell másként a gyerekekhez beszélni, de ugye ti nem vagytok gyerekek, és ad mondjam el nektek, hogy hát, istálló volt. A Magyarországon a képmutatás olyan szintű, hogy 95-ben már azóta meghalta Anna Média Cézár nőfeje, ö, vele veszekedtem és pereskedtem-e Szóra vonatkozóan. Igen, a, ez a képmutatás annál a problémánál csúcsosodik ki, hogy kit vártunk, kit vártunk e a születés pillanatába, és nézzük meg karácsony. Mit, mit látunk karácsonykor? Látuk, ez szamarat, szamáron ül egy nő terhes, meg egy gyalogos férfi hussanak az éjszakába, szállásra kapnak, ugye így jön az istálló, és ez a, ez, a megjelen, ez a születés pillanata. Tehát a születés pillanatában nem lehet azt mondani, hogy végtelen ö, ö, karácsonyi fényességet és gyönyörűséget látunk, azt mi és később vetítettük rá, fantasztikus lenne egyszer egy, egy igazán nagy filmrendező megpróbálnán, mint Kubrick megcsinálni ezt a, ezt a jelenetet. Hitelesen jönnek a pásztorok. Tudod fiatal lányok kikkel nem szabad találkozni? Sötétben. Pásztorokkal. Azok nagyon durvák. Azok kinnének az állatokkal. Fúj a szél. Ők köszöntik a kisdedet. Istenem, nagyon szép. Na, a, a egy, erről egyébként ö, én írtam a, a, egy ilyen írás még végében nem ide. Azt, azt azért felolvasom. Ja bármikor lehet telefonálni, telefonszámunk, telefonszámunk, még titok, de meg fogjuk tudni. Ez egy élőadás. adás élő bakács testvérünk nyomja folyamatosan két órán keresztül el lehet kábulni a végére, nem lesz zene is legyen most zene? Elé sokat, nem? nyomjuk egy kis jó, legyen egy kis Sziámi, jó, jó Oh, man az is probléma, stílusbeli dolgok is, de, de alapvetően teljes érzék. Szolidaritás, megbocsájtás, és én úgy gondolom, hogy ez nem pusztán csak az ő problémájuk, hanem sajnos a nagy egyházatnak a szumákolása is, hogy embernek konfrontálódni a hatalommal. Hát bizony, bizony. Egész Európában a probléma az egyház magatartása hatalommal szembe. De pont Dél-Amerika volt, ahol más példákat lehetett látni. De hát a pápát most is, hogy mondjam, hát térbe vagy... Hát azért nem, nem. Azért olyanokat csinált már eddig is, hogy hihetetlen kirúgta az egész vatikáni bankot, meg a Tehát azért csak most azért szomorkodtam, hogy engem érint egy kérdés, és abban nem tudott előrelépni. Hát lehet, hogy újólnak Jó, láttam, a konkrétan a hallgatásból, vagy éppen a mellémeszelésből, hogy egy csomó nemzeti egyház, és a zavarba jött, hogy a pápa őket lekörözte. Hát, De most, most egyébként nagyon ravasz, jó megoldást talált, rábízta a papokra ezt a kérdést, a lelkiismeretükre. Téod, de... hát, hát... Amikor ezeket elmulasztották, azok nagyon súlyos árak születtek. Az, az a baj, hogy a. A, a... a az, az, az abban is, abba is benne volt az is súlyosan, hogy az egyházak mennyire kollaborálók voltak. Hát, hát akkor? Igen, abszolút, abszolút. Súlyos, igen. Hát sajnos igen. És így... én úgy látom, az igazság hogy okay. szerintem a... Én a probléma. Vele. Hát egyetértek, csak szerintem már nem látszik semmi ebb a társadalomban, semmilyen magatartás. Én nem akarok vérgőzös polgárháborús felkorbácsolások alapján gyors eredményt elérni, mert az még nagyon sok véráldozatba kerül. Mi a passzív rezisztencia, vagy ez a fa, evel együtt járó konzekvens az előbb-utóbb átlendülést tud hozzá. Hát csak sokáig tart a passzív rezisztencia. Tessék? Hát sokáig tart a passzív rezisztencia, az a probléma. Igen, a vele. gyerekek nőnek, meg unokák nőnek. Tehát én nekem 62 évesen igazán sok időm arra, hogy én még 20 évet lehúzzak ebbe, a, mint annak idején, majdnem a, a 48 után, de, de azért csak úgy gondolom, oh. hogy ha az utcán akarnak mert a királyságnak nem az az alternatívája új királyon, hanem a királyság helyett egy más államforma jön tehát az, hogy Orbán Viktor eltakarítja a ahol nem oldódik meg hogyha az a rezsim marad persze, semmi nem oldódik meg Ö, és é, itt én úgy látom hogy előbb lesz egy brutus aki a júris césert félelítja mint sem az, hogy, hogy a cézázi rendszert szüntetnék meg és visszaállítanák a régi csak egy Brutus hivatkozott. Hát remélem, hogy a... nem lesz igaz a <gül> azt mondani. Tehát nem egy Brutus fog győzni. Hát a, a, a... az az 2000 év alatt az elősorban szólalkoztató körtételemmel, hogy minden Cézár megtalálta a maga Brutus -e? Szó, nem Brutusnak hívták, hanem testőrparancsnak, mint Nérónál vagy Szullánál, de minden diktát Kivétel nélkül, hiszen tudjuk, hogy Stálint is megmérgezték. Tehát, hogyha spontán természetes halállal halt meg. És a közelállók férnek hozzá. Orbán Vittornak nem Ez <há> Egyre rémiletesebb éveket húzunk. Igen, jó, köszönöm. Hát bízzunk a, a, a passzív rezisztenciában. Hát ez még, még igazán töröm a fejem, mert én. úgy gondolom, jó, és még egy dolog az időnek van egy jelentősége. Azok, akik most nem hajlandó félreállni egyéni ambícióik összefogás akadályozói, így vagy úgy, és egy mindig a túlélésért, meg a parlamenti bárső e, harcolnak, és nem a képviselő tekért, e, az csak akkor fog megváltozni, hogy ha már annyira nem tudnak szemében nézni a választóknak, az ismerőseiknek, az ismerősök ismerőseinek, hogy ez felállhatatlan lesz. Tehát amikor a nyűltszínű leköptés kockádatával lehet csak folytatni ezt a mostanit. Na. Hát igen, csak legyen elég köpő ember, ilyenkor erre gondol. Igen, igen. Ez a legengébb kifejezés, de csak kifejezése a véleménynek. Igen. egy markáns véleménynek. Jó, köszönöm szépen. Mint -e boldog évet? Boldog évet. Fadással. Na, megígéztem a szamár és a politikust. De nagyon örültem a telefonnak, tényleg tegyétek ezt. Minden ember annyi tér, amennyien van. Gondolat Lázár János száján hullott ki, de csak megfogalmazta a világfiainak közkedvelt vélekedését. Oly régi ez, hogy semmiféle eredetiséggel nem vádolhatjuk ez ügyben, sőt, a vele egyet nem értők sora és az idő kezdetéig nyúlik vissza. Apropó, Jézus születése a lázárféle ember meghatározás fényében is érdekes. Ha nem gondoljuk a történelmet a véletlenek sorának, mondhatjuk azt, hogy Isten mindenhez célt rendelt és okot is adott hozzá. Amikor belép a földi történelemben, vagyis kiüresíti magát egy názáreti ács fiában azért, hogy új szövetséget kössön egy szamarat rendel tervei végrehajtásához. A szamár kiemelkedése a négy lábúak közül elsőre érthetetlen. Igaz, a csacsiról elmondható, hogy igénytelen állat, jó teherhordó, de hát nem szép és okos, mint egy ló. A ló minden időben sokkal alkalmatosabb szimbólum és eszköz azokhoz az uralkodókhoz, akik érnek is valamit az emberek szemében. Gondolom ezért választotta Horti Miklós a fehér lovat, holott ott tengerésztiszt volt. Semjén Zsolt is szállhatott volna Erdélyban rollerra, de méltóságához jobban illett a barna paripa. Sőt, teológiailag sem abszurd a gondolat, hogy választhatott volna saját fiának egy lézerblokkolóval ellátott Audi 6-ost is, és Isten számára semmi sem lehetetlen. Ehelyett József és viselős felesége Mária egy szamarad bérelt, hogy Betlehemben menjen összeírásra, így megfelelvén Heródes fejedelem az akkori Lázár parancsának. Holott egy gyaloghintó, egy teve vagy ló jobban volna a főnök fiához. Jézus születésében a szimbólumok radikális jelentéssel bírnak. Nem véletlen, hogy nem szívesen néznek vele szembe. A jászok kifejezés az istáló eufemizálása, vagyis ilyenkor nem kell sem a hidegre, sem a sötétre gondolni. Az Isten földi megjelenéséhez a fogadó bizottságban megfelel három egyszerű pásztor is. A három királyok, akiknek tömjénnel, aranyjal és mírhával kedveskednek, hát legenda. A szamár ebből a szempontból kompatibilis a történet többi szereplőjéhez. Isten Jézus születésének körülményeivel kifejezte nem csak saját alázatosságát, hanem kicsiségét és gyöngeségét is, amivel a világ fiai mind a mai napig nem tudnak mit kezdeni. Elég, ha csak arra gondolunk, mekkora zavarban vannak mind a mai napok a papok, amikor értelmezniük kell Jézus azon példabeszédét, hogy könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, mint bejutni a gazdagnak a mennyeknek országába. A karácsony szimbólum rendszere a szegénység megszentelődését jelenti. Isten mindenkihez jöd, de csak a szegények között érzi magát igazán jól. Ez érthetően kellemetlen azoknak, akiknek apjuktól örökölt Rolex kalóra mutatja az időt, aminek origója ennek az kötőt viselő lesz születése. Még a rókának is van oduja, csak az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Istennek semmi sem lehetetlen, tehát arra is van esély, hogy Lázár János végül is a paradicsomba jut. Persze ahhoz, hogy a tér és az idő ura maga mellé ültessen egy ilyen kvalitási politikust, ahhoz szükséges, hogy maga Lázár is belássa, ő többet ér, mint ami rajta vagy alatta van. Hogy ezerszer többet ért már akkor is, amikor kisbabaként megszületett. Földi karrierje és a hatalomba való beágyazottsága inkább csak rontott az esélyeim. Lelke rajta, szamár, hogy a számára fennmaradó időben ezt belátja. Beszéljék az, hogy a testvérem, hogy öt percet még dumáljuk, mert ha akkor teszünk be a szexepilt, így gondolod? Akkor nagyon, nagyon jók leszünk. Tehát igen, a szamár kiemelkedése az ágyék kötő, amit mondom, ezek a kérdezik a Jézust a tanítványok, mi legyen nálunk, mondja, egy egy bot, meg egy kendő, semmi, több, meg papucs, hogy messziről lehessen látni, hogy ők szegények. Ennek ellenére nagyon érdekes, én, mint szakértő mondhatom, hogy meggyanúsítják tolvajlással. Ugye a rágalmazásban mindig az a legszebb, hogy semmi alapja. Ez a a, a köpeny széttépése, a minden elvesztése, tehát va, az a probléma, hogy ha az ember ezt komolyan érzi, gondolja, akkor politikailag szociáldemokratának kéne lennie. De, de, de nem ez történik, azt is értem. Tehát, főleg magyar szociáldemok, majd három órától majd ilyen aktuális híreket fogok olvasgatni nektek, akkor a jókat fogunk röhögcsélni, hogy nem értették, a, nagyon sokszor nem értették Magyarországon, hogy lehet, hogy én baloldali vagyok és hívő. És akkor mindig szoktam mondani, hogy nem, ez annyira magyar, ez tényleg ez borzalom. Ha kimosdulsz Magyarországból, vagy azon Dél-Amerika felé mész, hát nagyon sokan vannak. Hát ez természetes. Ez valóban az MSP bűne is, és az MSZNP bűne is, hogy átvették az orosz ideológián keresztül a vallás ellenességet. Nem tehetnek róla annyira, még, még a spanyolokra is hatott, tehát amikor volt a féle polgárháború, hát képesek voltak a szerzetes rendeket ugye fölkoncolni, és, és például itt egy válasz arra, hogy hogy van az, hogy most a történelmi egyházak azonnal bepuszítják a fennálló hatalmat, főleg hogyha az ilyen jobboldali, mert történetileg súlyos csapásokat szenvedtek el a baloldaltól, de Dél-Amerikában például baloldali püspököket Romero le, tehát ott, ott nem szó a baloldaliság az mást jelent, nálunk ahogy a liberalizmus se szitok szó. Tehát sajnos mi teljesen eltorzultunk az alapvető értékekre vonatkozólag és ezeket ilyen, és azt mondom, hogy, hogy hát Jézus volt az első kommunista rabbi, az biztos. Tehát az a, a gazdagoknak az rossz hírvelő, ilyen elosztó szempontú közgazdaságban hitt, amelyben megosztjuk a, a javainkat a Na most az a dolog érdekessége, és figyel az időt, nehogy túlpofázom, hogy a Medellini konferencia volt az először 86-ban, 1986-ban Dél-Amerikában, amely sok érdekes dolgot mondott, ugye innen jön ugye a Ferenc pápa is. Egyrészt például kimondták, és akkor ami nem néztünk szembe, hogy az európai teológia élet és Isten idegen, meg hívőidegennél vált, bezárkózott, tehát már nem tölti be azt a szerepét, amit korábban. Erről persze az európaiak nem beszéltek maguknak, hogy, amiről itt a hallgató is beszéltünk, hogy egész Európában problémának látszik, hogy az egyház nem áll a saját társadalma mellé. és ö, ö, Igen. Vagy ha, ha mellé áll, akkor ö, hát most egyáltalán Putyin mellett, ha, ha látok egy pópát, akkor azért én a szívemhez kapok ám, gyerekek. De hát csak úgy mondom, hogy a, a sokkal nagyobb buli Istennel hódítani, mint Isten nélkül. Tehát a kommunista-ateista birodalomban nem volt ilyen ide ideológiai lelki Ha hogy neten az igaz, ortodox hit, az igaz ortodox hitet akarják nekem elhozni, hát akkor én, fú, én akkor a biztonságos Szerbiába menekülök. A szerbek azért nagyon ravaszok, ők szeretik az oroszokat, de. Tulajdonképpen soha nem voltak az országokba oroszok, de úgy lehet valakit szeretni, ha jó messze van, és akkor most jön a szexepil. -sze Smile, those hands kind on of yeah. shine yeah. shine. hungarikumot hallottatok, csak azért, hogy ne legyenek előítéletesek, Pátkai Rozina énekelt, amikor évekkel, vagy 5-6 éve, nem is tudom, régebben találkoztam vele, és tudtam, hogy ő ilyesmiket akar énekelni, akkor így kérdeztem, hogy te polond vagy, hát te magyar vagy, tehát figyelj, vannak földrészek, ahol ezt nyomják, és iszonyatos magas szinten, de mondta, hogy ő ezért tanult meg portugálul, és úgy tudom, hogy tavaly nyert dél amerikában egy ilyen versenyt. Hát ez a hungarikó, hogy a magyarok elképesztőek bizonyos dolgokban. Hogy elképesztőek bizonyos dolgokban, ha mondjam el a, a, a, az elmúlt év legszebb film és e, akkor könnyesen röhögtem magam, most már azért megszáradtak a könnyeim, de megnéztem Orbán Viktor beszédét a felcsúti záró fél év akadémián, amit mondott, és, és hát, egy, egy, komolyan mondom, hogy fönn van a neten érdemes filmszakmai szemmel nézni a dolgot, de hát előtte van kötelező filmek, amiket meg kell nézni, tehát a Milos formának a Tűz van babám, Jeles András álombrigád, ez a kettő kötelező, csodálatos, tehát a a, a tűz van van egy jelenet, amikor a öreg tűzoltónak átadják az ajándékot, kinyitják a dobozt, de hát közben ellopták a dobozból a, azt a kalapácsot, amikor, nem tudom, valamilyen dísz szart adtak neki, és akkor mindenki úgy tesz, mintha benne lenne. Az nagyon szép jelenet, és ott, ott is ott nézem, hogy kikülnek az első sorba, és miközben nézem, Mészáros Lőrinc mellette Csányi, meg a többiek, ott tart a szöveg, hogy, és persze nagyon sokan vannak, akik láthatatlanul segítik ezeket a fiatalokat, és akkor a képen pont látod a láthatatlan embereket. Tényleg a, a filmművészetben mindig van valami hihetetlen, egyszerre költő és egyszerre mérhetetlenül pontos. Az is szép volt, hogy a gyerekek ott fönn a kakasülőn, ott hallgatják. Pont erre gondoltam, hogy egy angol. Királyi akadémián biztos úgy lenne, hogy a templom, vagy a tér közepén ülnek a gyerekek, akikért csinálják ezt az egészet, és akkor ott a karzaton, hátul meg a püspökök, meg az ezredesek, na mindegy, más kultúrában nő, nő fel, ott, ott ott ültek a gázszerelők, és e, e, egyrészt e, mondjuk meg, hogy Orbán tud jól beszél, szerintem ő jó szónok, tehát ilyen retorikailag szerintem ő jó, szemantikai problémákat vélek felfedezni, de volt egy érdekes beakadásnak hívja talán a, a pszichiátria, hogy háromszor is megköszönt a takarító munkáját. Ez egyrészt a jó érzés, mint amikor a, a Pablo Picasso közel megy a munkásosztályhoz, tehát reggel a kroászanyja mögül oda köszön, hogy szelű, de azon túlmenően is, hogy ebből is írtam egyet, aztán szép lassan abba ezeket a politikó pozitikák, mert én unom, én unom, a, ami így megy, és átményünk sokkal izgalmasabb hírekre. De hát addig is, azért ké még két írásom van, azt azért meg akarom nektek a másikat is, mert az a dajcs, és a drogról szól, az vicces, azon legalább nevetünk, hogy... 2014-es év legjelentősebb politikai szellemi teljesítménye a világban, de lefőkép itthon Hollandiában, Orbán Viktor beszéde volt a Puskás Akadémia félévi záróünnepségén. A miniszterelnök az ősi hagyományoknak megfelelően immár másodszor is hosszan beszélt. Szónoklata eredetileg rövid volt és tömör, ám a spontán és ritmikusan feltörő tapsühharok a hallgatóban megnyújtották az idő érzetét, mint egy időhurokba csúszva egészen az 50-es évekig. Először megköszönte azoknak az első sorban ülő, amúgy láthatatlan és háttérben dolgozó az embereknek, hogy a közpénzen felül is hajlandók voltak adakozni családi vállalkozásának. Ezen elgondolkodtam egy kicsit, és rájöttem, hogy morálisan közelébe se férhetek a mészáros lőrinc féléknek, mert ha mégis sikerül ellopnom azt a szalámit, én bizony nem kultem volna belőle tíz dekát egyetlen focisulinak sem. Persze, benne majd be, miért nem vágyok politikai karrierre? Beszédében különösen koncentrált a transcendens tartalmakra, vagyis azokra, akik nem láthatóak. Ebben a pillanatban mégis rájuk nézett, ám nélkülék még grízes tészta sem jutna a menzán sorban állóknak. A félig, vagy mélyen alvók számára is feltűnt, hogy Orbán Viktor háromszor is kiemelte a takarítónők áldozatos munkáját. A nemzetet Érzületi szinten abszolváló politológusok elmondták az organikus mikrofon álványoknak, hogy még soha nem hallottak ennyire plebejus, az egyszerű néphez lehajló, őszinte beszédet a vezértől. Az biztos, hogy a gyurcsányfélék, meghatározatlan összetéterű halmaz, amely cseppfertőzéssel terjed, soha nem köszönték meg azoknak a munkáját, akik a nyomokat eltüntetik. A cőf azonnal megalakította a békemeneten belül a takarítónők a hazáit mozgalmat, amelynek elnöke Anikó asszony lett, aki már régóta szívén viseli a házi cselédek sorsát. Orbán még sok minden mondott, hazugságot igazadt, mindegy. Például arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy ahhoz, hogy belőlük jó labdarúgó váljon, nagyon sok ember áldozatos munkájára van szükség. Persze az is lehet, hogy a fogalmakkal én nem vagyok tisztában, mindegy. A nagyon sok ember fogalma alá én biztosan nem tartozom bele, hisz jövedelem hiányában alig adózom. Tibor panasza, hogy nyomorúságában még egy stoplit sem tud felragasztani a nemzet kiválasztottjainak talpára. Ráadó, azt se értem, hogy milyen összefüggés van a közgép pályázati sikereinek a balhátvéd labda tartására vonatkozóan, de biztosan az illogikus bölcsességem az oka. De abban van valami, ha egy nemzet összefogsa az összes megtakarított pénzét, stadion békekölcsödökbe fekteti, akkor időben megszületik az a labdarúgó, aki mindkét lábon, százon felül dekázik. Sajnos a centrális médiatér nem mutatott be és nem szólaltatott meg egyetlen takarítónőt sem, aminek oka áldozatos munkájuknak imaginárius láthatatlansága lehetett. Ezért most kénytelen vagyok én megszólítani párat. Júli néni. Ritkás fogazatú, 67 éves, 48 kiló takarító felszerelések nélkül. Hát igen, kérem, jól esett, hogy végre valaki észrevette a mi munkánk is. Persze mi nem sztrájkolhatunk, mert akkor kitüntetni el azokat a répa és bab darabokat, amik egy jól sikerült kormányzati disznóvágásnál spontán módon mágikus hörgések közepette előkerülnek. Béla néni, diplomás régész, ma közmunkás, aki rugalmas munkaerőképzésen sajátította el a seprő és a domestos használatát. Csak hála van a szívemben, hogy végre azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna. A rétegek alól kikaparni a csillogást. De így volt ez korábban is. Trója ismeretlen lenne számunkra, ha a kollégái nem takarították volna el róla a történelem szemetét. Babsi! 102 éves vagy több, minden esetre jó fizikumának köszönhetően hétvégi munkát is vállal KDNP-s családoknál. Mi a fa, Orbán, Szét? Az interjú részletei megsemmisültek, ahogy az adatközlő is. Oleg, 35 éves afganisztáni veterán, Putyin személyes ajándéka volt Orbánnak, amikor a dácsájába térdelt. Én már megszoktam, hogy amikor kiömlik a szar, akkor engem hívnak a takarítót. Miután pedig mindig hallgatnak rólam a médiában, különösen jól esett, hogy az elvtárs külön is foglalkozott velem a Puska Akadémia díszszemléjén. Érthető, hogy ezek után minden jelentősebb város rendelt Kíg Györnél egy takarítónő szobrot. Többféle volt, seprüs, fókás, de nekem azt tetszik, amelyiken visszarúgja a srácoknak azt a labdát, amely a vödrébe esett. Most pedig muzikában mit is fogunk hallgatni, kérlek szépen. Julie Briscoll, egy kis ilyen szabadság szerető néni a 68-as évekből. 68-szor 68 meg, hát azonnal eszembe jut 89. Teljesen meglepődtem, amikor úgy érzékeltem, azt, arra már rájöttem, hogy a elmúlt 25 évet az diliterik, tehát valami érdekes oknál fog, hogy ö, ö, el akarják tüntetni az, a, nem tudom, ebben mi a jó, de ö, ugye az megfigyelhető volt, hogy a, például a Nagy Októberi Szocialista forradalomnál éppen lenindáltását köszöntöm egy buddhista jellel, mert élőadás visszaintett, hogy 25-re már azok, akik a forradalmat megvívták, azok már mind halottak. Tehát azt is lehet mondani, hogy nagyon gyorsan felszámolták azokat, akik emlékezni tudnak. Nem most, hogy Magyarország ugye ez nem orosz típusú társadalom, így nálunk ez így nem így zajlik, inkább ilyen tudatvesztés van, teljes tudatvesztés, vagy memória zavar állapot, de az tényleg érdekes, hogy ha, ha akarják, akkor beszélgethetünk 1989 ről mert csomóan élünk benne, akik akkor ott voltunk tehát amikor a, a értsétek meg, az egy nagyon fantasztikus shakespeare királyi drámai mozdulat volt, a megjegyzése, hogy és is természetesen egyetértünk, hogy ő soha nem fogyasztott drogot de a megszólalás oka az, az döbbenetes Valahol tényleg ez olyan, mint Macbeth, aki sieteti végzetét, mert tényleg pont azon gondolkoztam, hogy ugye akkor aztán Juhász Péter mondta, hogy Tomi, te ezt tettet, meg, meg egymást a csúnyákat mondtak, hogyha bíróságon esetleg találkoznak, és a bíróságon igazat kell mondani, én többször voltam magyar bíróságon, fiúk, lányok, és az igazat mondtam, az nehéz pillanatok lennének, tehát, hogyha megkérdezni a bíró, hogy kik voltak ott a körben, hát most mit csináljon az ember eskü alattval, és ez az, a, még az, ezzel kapcsolatos is persze megint van egy, egy ilyen írásom, de ö, tényleg ne, nem hiszem, hogy annak ellenére, hogy jó a tévéműsor, az ember ilyen gyorsan elfelejtik a, a dolgokat, hogy, hogy miként és hogy voltak. Az az érdekes, hogy, hogy megváltozik Antal József személye, és a szememben a, az ő értékelése. Mennyire dühös voltam rá narancsos koromban, és hát, ó, édes barátaim, ez <gül> egy demokrata volt. Csak úgy mondom. Na, e, Tomi, helyett titusz. Látjátok, ez jó a cuszban. Betolod, és már megy is a lendületes válasz eltiprandó politikai ellenfelednek, és szózat a hazádnak, hogy hűfia vagy, aki szembeszáll a terroristával, politikai harc 3D-ben, most karácsonyi bevezető áron. A cuccban az a jó, hogy tisztára érzed, amiről beszélsz. Jelen esetben Dajcs válaszol lendületes publicisztikában a drogos Juhász Péternek. Kettő között csak az a probléma, hogy Juhász már bevallotta azt, amit Tamásnak nem is kell, és soha nem is fogyasztott drogot. Jó magam is alig emlékszem, vagy homályosan azokra narancs bulikra, ahol nem fogyasztottunk soha a marihuánát, mert az drog, és a hányni lehet. Tomé meg egy filmet látott, ő aztán behányt az ilyentől, de hogy valaki tartotta e a fejét, nem tudom. Az emlékek homályosak, tisztelt bíróság tomi arca is. Tehát nehéz helyzetben van Juhász Péter, ha tényleg bíróságra mennék. Vagy nem mennek, és esetleg Tomé még a per előtt hozott egy olyan jogszabályt a haverokkal miszerint kivételes esetekben a szemtanukat a fal tövében agyonlőhetők a diploma se volt gond mond, egy ellenzéki képviselő ehhez képest meg ha buci bekaplak, bizonyos pszichotróp anyagok képzelt tulajdonságokat sugároznak az agyba ettől a fogyasztója képtelen felmérni valódi fizikai erejét és elrepül a hetedikről a földszintre de még nem érkezik a földre, végig átjárja a sas ereje. Tomi, a drog csak rövid távon megoldás, Ö, gondolom ezt tudod. Nem neki, a gyerekeknek írtam, akit valamilyen szer hatása alatt most megvádoltatok. Ez komoly belső javaslattal élnék felétek, hogy a parlamentben ne lehessen design drogot fogyasztani, mert képtelenség a hatását felmérni. Igen, amúgy meg igazatok van, ha elkapjuk a büdös kölköket, végre rend lesz ebben a nyomorult országban. Szerintem el kéne gondolkodni a tanári újra újrahasznosításán. Minden esetben segít a tanulók koncentrációján, persze csak azután, ha kiszórtuk magunk közül a drogos gyerekeket és szüleiket, mert az nekem nem magyar aki nem ismeri fel az extazi vagy a speed hatását, a tiszta társadalom eszméje már sokak fejében megszületett, de ritkán írják le, mert ilyenkor a külföldiek meg a belföldiek is azt hiszik az illetőről, hogy fasiszta. Mondjuk, ha elkezd valaki listázni, és kötelezően megszúr injekciós tűvel élő szövetet, hát ezáltal valódi büntetőjogi vádat emeljen az illető ellen, hát ilyenkor már nincs értelme sokat vitatkozni politológusoknak a tévében, Vajon Magyarország mennyire diktatúra vagy fasiszta? De mint média munkás bevallhatom, hogy én soha nem fogyasztottam drogot, mert kedvenc törpöm a citromos menta, azt magam csinálom, na, magyar ember így szokta, ad magára és az élvezetekre valamit. Maszlak duma, hogy csak a pálinka pusztítja kiméletesen az agyat. Tompika végre felveti vasemberes szuperpáncéját, és egy Dugovics Tituszi mozdulattal megmenti a szabadság szerető magyar polgárok biztonságát. Hisz erről van szó, ha jól értettem a bejegyzését, de nekem mindig probléma a dimenzióugrás a gondolkodásban, bár kétségtően érdekesek az LSD kísérletek. Sőt, talán azt is mondhatnám, annyira átlelkesített Tomi őszinte elkötelezettség a polgári értékek mellett, hogy egy darabig gondolkodtam is azon, nem kéne el állnom, már csak azért is, mert mindketten soha nem fogyasztottunk drogot. De nem, nem állok mellé, egyszerűen azért, hogy lenne hányjon. vagyok magam is, bárki utána nézhet a neten. De utána mi lesz veled, Tomi? Ha véletlenül a szemüvegeden keresztül elrabolnak az ufók. Hatalmas üres űr. Fekete luk a magyar demokrácia történetében. És most egy érdekes felvételt hallottok nagyon nagyon korai tankcsapdát az egész csak vét Ő <gül> <gül> segedre van. Oh, oh, I <gül> and die Hát nehéz ezt félretenni a tréfát, mert most már rámegyek a hírekre. Ugye egyrészt nagyon nehéz a híreket találni a, a médiámban, mert véletlenszerűen és ötlenszerűen a deep webben vásárolgat, és az általa vásárolt tárgyakat állítják ki. És hát ezt nem tudom, ez tényleg van pekek, van a magyaroknak, hát tud, vettek egy, egy a magyar útlevelet is. Tudom, hogy azt, azt nem pénzért árulják meg, hogy mindenki, a, és hogy az, aki ilyenről beszél, az ajas terrorista. De hát mondom, most van ez a szerencsétlen robot nem olvasta az aktuális sajtót, és vásárolt egy magyar, ami azonosításra alkalmas. Mondjuk meg, hogy csodálatos a. a ha a korrupcióra gondolunk, amire de hát most én nem tudom, most, most mit kezdjük azzal, ez is egy hír, hogy e, van egy Szarajevó székhelyű köztársaság, e, Organized Crime and Corruption Reporting Project, 2006-ban alakult, és ők mondjuk arról lettek nevezetesek, hogy elkaptak egy-két egy ilyen orosz korrupciós ügyet. Azért az oroszokat elkapni, az csak mondom mackók nektek, hogy az nem olyan könnyű. Tehát azért ezek egy jó társaság, és mindig e, értékeli, hogy hol ki a legkorruptabb e, kormányfő a világon. Hát most Putyin nyert, és csak második lett Orbán Viktor. Miglo Djukanovics montenegrói miniszterelnökkel együtt, tehát holt versenyben mondhatjuk, hogy a. a de ezek, ezek tudom ezek a szarajabói székhelyek, ezeket biztos Amerika pénzeli hogy hát igen akkor beleszalad egy robot egy ilyenbe hogyha jó pénzét lehet útlevelet vagy a magyar állampolgárságot venni nekem azért voltak ilyen például a a, a politikai hír hát srekje vagy rajzfilm figurája azért Smuk Kandor, mondjuk meg, aki a magyar, tehát korábban a kapoly László ugye meghalt, most már egyedül ő uralja a szociáldemokrata Pártot, és ő, ő is indít Veszprémben jelöltet, méghozzá hozzá Karancsi Tibort, aki, hát ügyből emlékezhetek a nevére, Annyira szép a mondata, hogy beszaráns. Tehát néha azért a smug miatt kéne egy pár szavazatot kapnia, mert jó, jó mondatokat mond. A médiában szerintem nagyon jó. Azt mondja, hogy ahogy Sopron a hűség városává vált, úgy Veszprém a bátorság városa lehet azáltal, hogy bátran kiáll a pártpolitikai érdekek felett álló módon a korrupció ellen. Hát ez, ez a szépa tényleg az Andorba is, a magyar politikába. Majd szegényszer, szociáldemokrácia. Hát igen, én Veszprémi vagyok. Veszprémi vagyok, és én is izgulni fogok, hogy most Veszprém áruló város lesz, vagy bátor város. Rettenetes, komolyan, borzalom. De ezért nem lesz itt soha béke, meg nemzeti összefogás. Helye hülyeségeket mondtok, srácok, Andor. Hát. Igen, az ellenségképet azt jó mélyen ásták el bennünk, és azért Orbán legjobb Viktor tanítványai azért a többiek. Tehát azért nincs Orbán Viktor egyedül, mert akkor az nem működne ez így ilyen egyszerűen. De ez kélek szépen hír, hogy a szociáldemokraták e, a ellenzéki jelöltek mellett e, tulajdonképpen tényleg e, valóban teljes rendszerváltásra van szükség, mert ennyire idióta ellenzéki pártokat nem, az történelemben nem emlékszünk, tehát valóban mindig elindulnak egymással ellen, egymás ellen és jól megismerik magukat tehát azért tényleg a viktimológia tárgykörébe tartozik a magyar politikai ellenzék története tehát, tulajdonképpen nagyon érdekes a kérdés, hogy miért nem lépnek ki a parlamentből ugyanis parlamenten kívül egyértelműen fontosabb társadalmi hatásuk lenne, rendkívül sokat nyernének vele ők is tudják, hogy a parlamenten belül semmire nincsen befolyásuk és hatásuk, mégis ezt a szerepet betöltik. Nagyon érdek. Tudom, hogy van lé, én értem, meg el kell tartani a családot, akkor is. Ez egy létező kérdés, hogy ha nem működik a parlament, akkor valaki miért megy be nap, mint nap, de hát ezt majd ők fogják megválaszolni. Engem. Viszont <kül> bizontalan voltam, hogy híre a ugye ez, ez már, már újságíró iskolában vagyunk, tehát a köztévé gyártott olyan híreket, hogy hogy örülnek az emberek az M0-ás, hogy fizetős lett a szakasznak. A, ha nem olvastam volna sokat Göbbelszet, meg a német propagandáról sokat, még korábbi tanulmányom során, nem tudnék mik kezdeni a dologgal, de valóban Lengyelország támadta meg Németországot, a göbbeszi bejelentések szerint, és ez átment. Tehát ez kell megérteni, hogy akármilyen hihetetlen azt az anyagot elkészíteni, az emberek örülnek, hogy egy kis pénzt fizethetnek, de hát ha átmegy, és igen, átment például hallom, hogy egy Bánhidik Krisztián nevű fiatalember elmondja a videóba, hogy ő, ő nagyon örül ezeknek a matricáknak, hogy veheti a matricát. Nagyon érdekes, hogy, és erre mondom, jelen pillanatban talán sejthetjük, hogy az Megy állapítójavító intézkedései közül látunk egyet, de. És ez még egy faktoid. Erre mondom azt, hogy ez nem hír, de hír válhat belőle, ezért hoztam példaként. Másnap kiderül. Hogy ez a Bánhidi Kristián a ö, Mórit ö, Zsigmond színház színésze. Micsoda véletlen egybeesés, barátaim? Amikor a kamerás kilépett a hóesésből, és megkérdezte az arra jövő fiatalembert, aki hát ilyen van, színész, és, el, és egészen jól mondja. Tehát nem lehet könnyű egy ilyen mondatot jól mondani, azért lássuk, betelte azért. De színész nem bukott meg, csak mint ember most ehhez képest érted a, a, a, a, a, a most a maksa híre vagy nem hír, ezt nem tudtam eldönteni, ugyanis jelen pillanatban egy viccet mondott most azt állítják a feministák hogy ez a vicc ebben az esetben büntető jogi következményei vannak, mert konkrét esetet kötődik egy nő megerőszakolásához és ugye az volt a massa vicce, hogy több száz nő várakozik a jogi egyetem előtt, hogy megerőszakolják őket. Nem akarom pontosan idézni, de ez a lényege, hogy azok a nők, akinek nem jön össze, azoknak biztos. És ez egy nagyon kényes kérdés, mert mondjuk ki, hogyha a, a vicc büntetőjogi kategória alá tartozik, hát akkor én, az az ország már nem viccel. Tehát azért a feministákkal szemben is érvelnék, hogy én értem, hogy rettenetes, morális tahóság. Borzalom. A borzalom ünnepét én azt értem, hogy ez a hülyebb barom. Nem gondol bele, hogy valaki úgy is elolvashatja ezt a mondatot, hogy őt ez a mondat valóságosan érinti. De mégis ilyenkor azt mondanám, hogy a közjó érdekében fontos lenne, hogy a az más kérdés, hogy a maksa hírtévéhez való föltapadása, vezete ide, hogy az ember ilyen, mert ugye lehet mondani, hogy a nő a konyhába való, meg verve, meg komondorral, tehát ez egy, a, a nő-férfi mentalitásban kifejeződik egy bizonyos politikai csoport gondolkodás de én még mindig azt mondanám, hogy a vicc had meneküljön és szabaduljunk meg tőle, tehát majd ebből csak akkor lesz hír, hogyha jogi szintre emelkedik, és a bajsz ellenére, és azt mondom, hogy legyen ártatlan ő. A... Az nem vicc, hogy a röszkei határát kellőn is kell fizetnem. Ez, ez, a... Sőt, van ott egy híd, kétszer annyit kell fizetnem. Senki nem tud semmit. A röszkei határát nem lehet kapni ilyen matricát. Mondják, hogy ne izguljunk. Az, az, az jó érzés, amikor tudod, hogy valami, mert jártál jogi egyetemre hatályba lép, és akkor valaki azt mondja, egy kapuban ott lent, hogy ne izguljon, nem lesz semmi baj. Aha, Ö, és egyébként a balkánon ez működik, tehát jobban, a, amikor azt mondja a vasutas, hogy ki van írva a vonat négyre, de csak hat jön én elhiszem a vasutast, most miért verne át. De az rossz érzés, hogy ö, ö, pont Rohantam egyik nap a fialához, és letettem az autómat a belvárosba, és bedobtam rengeteg pénzt, majd ö, ö, nem adott jegyet és végig pánikba voltam amíg a Budapesten tartózkodtam mert tudtam, hogy ez egy egyszerű polgárjogi szerződés, amelyben én megveszem a bizonyos időre azt a helyet ezért pénzt adok ő, ezért ad egy ellenértéket de ez nem tudott létrejönni e, igen azt gondolom, hogy is e, ilyen foltos lesz majd ez az egész, tehát azt hallom hogy a, ez, ez például hír ez érdekes hogy az M30-as kerülőt majd nem kell fizetni. Ez azért hír, mert jogtörténetek, vagy jogelméletileg mondhatjuk, hogy egy, egy rendelet, vagy egy törvény az általán generálisan érvényes. De már látjuk azokat a kisbástyákat, hadurakat, akik azért nem lesz majd érvényes ez a, nem tudom mi ez, ötlet. És Miskolc a lobbiba erős. Ezt mondhatjuk, most vajon török, bálinti, fideszes polgármester, mennyire erős a saját pártján belül, tehát azért mondom, hogy bármiből lehet hír, csak egészen máshova ö, ö, fog kötődni. A, az én kedvencem, de már nagyon régóta a kedvencem, az ö, Széles Gábor, aki ö, olyan kár, hogy olyan ritkán nyilatkozik, de most hála Istennek igen, és mert a, valószínűleg közös kozmológiai érdeklődésünk lehet az oka, Őt is a tér és az idő érdekli, meg a gravitáció. Ő írja, nagyon szépen is az azért inkább idézem. A gravitációs erőt, mint energiát, minden olyan földről indított űrhajó használja, amelyik a bolygóközi terekben repül. Teljesen mindegy, hogy a holdig vagy messzebbre repülnek. Sajnos ez az energia túl kicsi ahhoz, hogy további űrutazásokhoz elegendő lenne. Minimum az ion rakétákra szükség lesz. Tudomásom szerint ezek világüri tesztje részben már megtörtént. Aztán megtudhatjuk tőlebe azért ez hosszabb bejegyzés, hogy ufók ionfákját használnak a térugráshoz. Egyébként a fiam is akart ilyen ionfákját ion szerezni magának, de megvették szilveszterkor már nagyon korán előlem és hát valószínű, ha ion fákjájuk van, akkor sugárfegyverük is, amibe, hát egy sugárfegyverbe annyi energia van. Ö, nagyon érdekes, nagyon érdekes, mert tulajdonképpen lehető az egyik legkedvesebb szeretető figurája a magyar közéletnek. Tehát, ha olyan lenne, mint az öveges professzor, akkor tényleg így, így magukhoz ölelnénk, dédelgetnénk, és, és valahol rá is bíznánk fiainkat, hogy, hogy ő ő majd nevelje. Ö, jelen pillanatban ö, ezt nem érzem vele kapcsolatban. Azért nem olyan ügyetlen, mert hiába el azt a sármelyéki repülőtendert, egy kis média viszont után mégis megkapta. olvastam ott, de akkor kis hírekbe jött. A kis hírekbe egyébként mindig sokkal érdekesebb dolgok vannak, mint a nagy hírekbe. A nagy hírekbeket úgy kell venni, ahogy a kissinger csinálta, csak a főcímeket el a bulvárlapok élén. És elmegy a pataki, a, a nagyobbik pataki, Krisztusarcú pataki, vagy mert integet. Na hát, e, igazi hírt, akartok igazi hírt, mondok, van olyan is. Ez MT hír, ez érdekes, hogy MT hír és igazi. A színében zajló repülő hollandi világbajnokság szombati nyitónapjának mindkét futamát megnyerte a majtényi-szabolcs-domokos-andrás duó. Ez megint olyan, mint a pátkai rozina. Érthetetlen, miért? A címvédő magyar, páros mögött németek, harmadik, hollandok állnak. Nem, nem tudok csomó kérdésre választ. Miért sakkozunk jól? Semmi. Értsétek meg, ott van a százmilliós Oroszország, meg a hatalmas kínaiak, hát tényleg szállítják is. A... De hát egészen döbbenetes, hogy, hogy a Léko, meg Polgár én azért furcsálom, hogy a magyarok nem csináltak szuperstát a polgárgyuditból. De egyébként valószínű, hogy nem akarná ezt, hogy vele ezt csinálnák, de, de hát ne vicceljünk. Nincs egy nemzet, aki tudna mutatni egy olyan lányt, aki az összes világbajnokot megverte. Ő megverte az összes világbajnokot. Bocs, nocs De hát, és azért mondom, hogy figyeljetek -e, a repülő hollandi egészen jók a magyarok. De azt nem értem, ha például az van kitéve, reklámon, hogy síeljen itthon. Az, az tényleg. Azt az, az hogy értik? Edel, én értem Edelény, de nem Ausztriában vagyunk. Itt nincsenek hegyek. Tehát ez a, a, a... Én értem a hazai turizmus jelent, de síeljen itthon. Én elcsapnám, aki ilyen marketingesre dolgozik. Ó, egyszerűen az ország az, az, az lapos. Nagy lapos. Tudom, mindig nevetnek rajtam más országbeli barátaim, amikor a Balaton környékén azt mondom, hogy hegyek. És hát úgy, úgy is néznek ki, csak hát ez, értitek, aki vagyok a Franciaországban. Ja, dombok vannak nálunk, de az nem baj, dombosak vagyunk mm. mi. E, Tulajdonképpen e, nem jó mindig híreket olvasni, tehát a, ha meg tudom tenni azt, hogy két vagy három napon keresztül nem olvasom a magyar híreket, tényleg olyan, mint amikor az ember nem gyújt rán, tisztul, tisztul a feje, persze lehet szennyezni, tehát amikor belehallgatok a szerb hát ott is elképesztő dolgokat. Ugyanazt csinálják, mint a Fidesz, mondok egy példát, hogy a játék közben megváltoztatják a játékszabályt Tehát azt mondják, hogy mit tudom én, 600 eurót kell fizetni az ügyvédi vizsgáért, majd a vizsga előtt egy hónappal bejelentik, hogy 6000 euró és akkor szegény szülők ott rohangálnak, mint pók a falon, ott látom, és tényleg ezt, ezt, ezt a Norvégia is mondta a magyaroknak, hogy ezt nem, ezt nem szabad, de nem lehet ilyet a, a Norvég alappalva a és most ne menjünk bele, hogy közbeváltozgatni a dolgokat. De hát figyelj, amikor a, a nem tudták elsőjén a politikusok, nem tudták a saját politikusaik, hogy mi a szabályzások, egy csodálkozunk, hogy összecsúszott az idő, Látjátok, a fekete mekkora jelentősége van? Azt gondolod, hogy nincs is a magyar társadalom, ahol minden szív magába. És, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Én abba bízom, hogy uh, uh, szeretni fogjátok. Mi az, amit le, le, le, odadok? Mindig csak józánéket adok, azért ne. Ez a pajzsmikinek egy olyan számomnak semmi értelme, nagyon szeretem mégis olyan, mint egy kordas láger. Ezzel a no yon lengyel zenekart fogtok hallani, a Lili márlen fogják énekelni. Ezt azért mondom előre, mert a végére egy kicsit így elmerengenék ezen az orosz gondolaton. Tegnap is egy orosz filmet néztem, lenyűgözött, hogy az orosz filmeknek, ma már nem forgalmazzák őket Magyarországra, de hát én a Netlen azért kikutatom őket, tehát ne értsetek félre, oly fontos nekem ki Tolstoy, szolzsenyi cín nem, nem Lermontov hogy, hogy, hogy nem erről van szó amikor az orosz barátság probléma körében azt gondolom hogy nem kéne nem kéne újra orosz gyarmatnak lenni akármilyen előnyökkel is hogy bármivel jár Na most képzeljétek el, hogy a lengyelek azért nagyon kamázzák a magyarokat. Az első nagy-nagy-nagy-nagy-nagy csalódás az Putyin-féle politikánk volt. Onnantól gyorsan megfordultak, ők nem bocsátják meg az oroszoknak, amit a másik világháborúba tettek velük. És például a Honi hadsereg, amelynek tagja volt Zbigniew Cibulszki is, és ellen az, az voltak az, a, a csatornába, ők harcoltak az oroszok meg a, a, a németek ellen is az most újra, újra alakult. Ez is egy hír, hogy érdekes 2014-15-ben a honi hadsereg és kifejezetten határvédelmi célokkal elképesztő, nem? Tehát az oroszok egészen más, a lengyelek egészen más gondolnak az orosz szomszédságról, mint mi. Valahogy vissza kéne találni, nem tudom, de nem fog menni ez a visszatalálás, a külpolitikánk az, külgazdasági kommandozás jelent fiatal szíjátó barátunkkal kapcsolatban. Tehát tényleg félelmetesen rossz pillanat az, amikor úgy kerülünk az orosz érdek befolyása alá, hogy egyrésztről nincsen külügyminisztériumunk, másrésztről meg útlevelet lehet vásárolni a neten robotprogrammal. <gül> e, e, a probléma az végül is e, ott volt, hogy ezt a döntést nem lehetett volna neki meghozni egyedül. Tehát a, a, a, a, ha van történelmi felelőssége, neki nem a stadionok, nem, egyáltalán nem gondolom. Az az lesz, amit majd valahogy így vagy úgy, de utólag megköszönünk neki, mert mindegy, hogy nem éri meg, akkor is a stadion tovább marad, mint ez a rendszer. És így másnak is jó lesz. De a ez, hogy. Ugye már csak arra vagyok kíváncsi, mert a híreket, vagy a hírektől indultunk ki, hogy kiderült, hogy Bulgáriában nagyon komoly kis korrupciós pénzek folytak ide-oda, ómoda, hosszan az Economist leírja. Már csak kéne derüljön, hogy analógiásan működnek az oroszok, tehát ha valamit megtettek a bolgárokkal, vagy mit tettek a magyarokkal, hát ezt nem tudom még megsatsolni se. Ennél helyesebb inkább ráérezni a következő zene mélyen rejlő irónia, gyűlölet, lengyeleket fogunk férészegen németül énekelni akinek az anyját, azt mondja a Vudi ellen, hogy anya nem szeretik az oroszokat, mert az anyu, a nagy anyukáját, a kozákok megerőszakolták. És ez valóban így van, hogy akinek az anyját megerőszakolták a kozákok, az kevésbé fogja látni az orosz népben azt a lelket, amit én mondjuk Lermontovnak gondolok, vagy hiszek. Tehát nem tudom, hogy még van esélyünk kimászni ezzel az ernyő alól, nem is biztos, hogy Orbán Viktor dönt ebbe az ügyben, az nagy baj, hogy nem döntne az annyi tent, hogy már nem önálló és nem független miniszterelnök, ezt nem akarnám, nem szeretném, viszont azt igen, hogy az utolsó zene csendüljön föl, és boldog új évet mindenkinek, valami jobb lesz, biztos, érzem. Ez élő adás volt. Bakáns vagyok. Köszönöm, hogy a beszélni a náciból, nem ezt, ezt, ezt a Jakby Jakby to ak akcentować Pierwszy refren jest tak Raz, dwa, trzy Ach, wow. co za noc hogy, hogy, hogy, hogy, Wir so lieb uns hat das sagt man leicht heraus Akkor mi? Legy. a drugi